tak když začínáme meditovat, potřebujeme nějaký objekt meditace. Bez objektu meditace se obyčejný člověk, pokud nebyl velký bodhisattva v minulém životě, hned tak nedostane. A ten nejběžnější objekt ve všech budistických tradicích je dech, protože za prvé, dech je stále s námi, proto nejlepší je začít s objektem, který nemusíme hledat. A za druhé, dech je založen na dvou částech naší skutečnosti a kromě této skutečnosti podle buddhismu nic nemáme. Všechno, co máme, je jenom tato skutečnost. Skutečnost těla a skutečnost vědomí, které je na toto tělo vázáno. To je skutečnost, kterou máme, jinou nemáme. Abychom získali pochopení těchto dvou skutečností, meditujeme. Jestliže získáme pochopení těchto dvou skutečností z hlediska buddhistického poznání, můžeme poznat i tu skutečnost, která přesahuje rámec těchto dvou složek. Tedy všechno, co máme, je jen tělo a vědomí vázané na toto tělo. A dech je to, co tvoří most, dá se říci, mezi Vědomím a tělem. Bez těla nedýcháme, bez vědomí tež nedýcháme. Když je vědomí a tělo dohromady, objeví se dech. A náš život je na něm vázán. Pokud dýcháme, žijeme. Pokud, když přestaneme dýchat, Odvezou nás kam? Naloží nás do nějaké dřevěné krabice, za to musíme zaplatit. A odvezou nás kam si rodina bude pchát, nebo nás spálit v té dřevěné krabici a tak dále. Pokud. Je v nás dech, nebudou nás spalovat. Až nás dech nebude, určitě nás spálej, nebo nás zakopaj. Proto žijeme tím, že dýcháme. Buddhismus je to učení, které Obzvláště zdůraznuje, že my nemůžeme poznat tu vyšší pravdu, pokud nepoznáme pravdu naší zkušenosti ve světě. A pravda naší zkušenosti ve světě je tělo, vědomí a dech. Jestliže tělo má úsilí, dech bude jiný. Jestliže tělo je uvolněné, dech bude jiný. Jestliže vědomí je utažené, máme různé chtíče a nelibosti, hněváme se, dech bude jiný. Jestliže utišíme mysl, dech bude zase jiný. Jestliže provozujeme meditaci na dech, jsme si toho vědomí. Aby jsme dýchali tak, aby jsme se dostali do nemocnice. Do, ne, do nemocnice. <laughs> Sám jsem se pod aby jsme se dostali ven z nemocnice. Musíme dýchat jak, musíme dýchat tak, aby jsme zjemňovali náš počítek těla a vědomí, které je na tělo vázáno. Celý proces meditace na dech je proces zjemňování dechu, zjemňování těla, počitku těla a zjemňování vědomí. Jestliže tyto tři složky jsou jemné, můžeme se dostat do stavu samády. Jestliže tyto tři složky jsou hrubé, ač budeme praktikovat dlouhou dobu, do stavu samády se nikdy nedostane. Proto je důležité, než začneme meditovat na dech, nejprve uvolnit tělo. Uvolnit tělo a přitom ale setrvávat v pozici těla, která je pevná a pohodlná. To je definice sány. Jestliže můžeme setrvávat v pozici těla, která je pevná a pohodlná, můžeme se rychle a efektivně naučit meditovat. Jestliže ne, bude náš proces učení se meditace složitý a pomalý. Právě proto je nutné na začátku dbát na to, že máme správnou podporu na šlapkách, na kolenách, na sedacích kostech. Takovou podporu, aby páter se prirozeně napřímila. Jestliže spoleháme na podporu židle nebo spoleháme na podporu stěny a tak dále. Páter se prirozeně nenapřímí Ale co se stane? Když se páter přirozeně nenapřímí naše dýchání bude jiné. Budeme dýchat jen prychem Jestliže se páter přirozeně napřímí budeme dýchat dá se říct si, celým tělem. Proto buďme si vědomí, že jaký je stav dýchání, když máme páteř na a přirozeně sledujeme instinkt na a jaké je dýchání, jestliže sedíme takto, zkuste sedět takto, jak dýcháme Hmm? nepatrný dech jenom v hmm? zkuste napříjmit páté uvolnilo se dýchání hmm? je to tak? teď on dýchání existuje v celém těle obzvláště v té části těla která je nad bránicí hmm? to je třeba pochopit Dáme si ruku sem, soustředíme se a zjistíme, že tam, kde se soustředíme, tam bude dech nejasnější. Teď si dáme ruku sem, cítíme nejasnější dýchání tam. Je to tak? Hm? Co z toho vyplývá? Že dýchání vlastně probíhá v celém těle. Ale my ho cítíme nejasněji tam, kde se soustředíme. Proto je nejlepší, jestliže meditujeme na tělo, se soustředit pro začátečníky tam, kde dotyk s dechem je nejasnější. A kde bude dotyk s dechem nejasnější? U nosních dírek. My Bytosti, když dýcháme, máme hrubé dýchání a máme jemné dýchání. Hrubé dýchání vchází do těla nosem, projde dýchací trubici, jeho prostředek je v prsou, jeho konec bude v dolní části brycha. Zatímco dýcháme hrubý dech, Tež dýcháme jemný dech, a to je ten dech, který naše tělo střebává každým pórem kůže. V hlubších systémech meditace na dech právě toto jemné dýchání se stává objektem koncentrace. Ale aby jsme se dostali do hlub, hlubších, jemnějších stavů, nejprve musíme začít s tím, co je jasnější, hrubší. A nejjasnější a nejhrubší, tedy ve smyslu, že nejlépe zřetelné, je právě dýchání, které vchází do těla nosníme děrky a tam zůstáváme s pozorností. Pro začátečníky, jestliže jsou starí zajíci, můžeme vysvětlit jiný druh techniky na dech, tak jak je učen v tradici yogačára, což je tradice, která obzáště zdůrazňuje vědu samády, Ale aby jsme se tam dostali, musíme nejprve vyvinout koncentraci na tom, co je snažší. A nejsnažší je pozorovat dech právě u nosních dírek. Tak se koncentrujeme u nosních dírek a pozorujeme, kde nejlépe můžeme cítit dotyk, dotyk dechu. Někteří z nás, kteří mají špičatý nos, dlouhý nos, budou asi cítit na špičce nosu. Některý z nás, kteří nemají tak prominentní špičatý nos, budou asi cítit na horním rtu. Kde máme nejasnější dotyk k dechu, tam se soustředíme. Je to jasný? Teď, jestliže jsme meditovali dříve a máme schopnost koncentrace, zůstaneme tam a pomalu, pomalu se učíme tak, že nesledujeme dech uvnitř těla, přestože jsme si ho vědomí, nesledujeme dech venku, přestože jsme si vědomí, že vchází Zvenku, do nosních dírek, zůstáváme u dotyku dechu se fokusovanou, soustředěnou pozorností. A na tomto dotyku sledujeme začátek nádechu, polovinu nádechu, konec nádechu, začátek výdechu, polovinu výdechu a konec výdechu. Jestliže nemáme hlubokou zkušenost v koncentraci, pokud dotek dechu nebude jasný počítek, začneme myslet na co. Začneme myslet na to, co, co bude k obědu, co, co dělá eh, pan synáček nebo dceruška, co je v práci a co, kam pojedeme na prázdniny. A ztratíme dech. Jestliže že ztratíme dech, ztratíme meditaci? A my meditujeme na dech právě proto, ve všech buddhistických tradicích my meditujeme na dech, aby jsme se zbavili zbytečných myšlenek. Zbytečné myšlenky jsou první Jasná překážka všech jogínů a proto většina učitelů meditace učí začít, začátek meditace právě na dech, Když mysl se vyprázní zbytečného myšlení, můžeme ji použít tam, kde ji potřebujeme. Jestliže se nevyprázní, stále nám bude vadit. A když nám mysl bude vadit, bude nám vadit všechno. Když nám mysl přestane vadit, postupem času nic nám nebude vadit. A tam se chceme dostat. To je moudrost. Právě proto, jsme se měli naučit meditovat tak, že ačkoliv máme jakékoliv jiné počitky než dech, a určitě přijdou, jestliže budeme dlouho meditovat, objeví se bolest v ramenou, v kolenou, v jiných částech těla, objeví se zvuky venku. Objeví se různé myšlenky na jiné věci než na dech. Přestože tyto věci se objeví, naším úkolem je zůstat u dechu. Nestratit bezprostřední počítek dechu na dotyku dechu, kde se koncentrujeme. Jestliže to dokážeme, počítek dechu, počítek těla, na které je dech vázáno i počítek Vědomí, které sleduje dech, se stává jemnějším. A jak víme, že se stává jemnějším? Za prvé, náš dech bude bez zvuku. Jestliže dech dělá zvuk, znamená to, že pracujeme s hrubým dechem, s hrubým tělem, s hrubým vědomím. Dále, náš dech. Těle nebude narážet na překážky, jestliže naráží na překážky, je to hrubý dech, hrubé vědomí, hrubý počítek těla, a náš dech tím pádem je jemný. Jestliže dech je jemný počítek těla, na který je dech vázán, i počítek vědomí, které dech. Sleduje, bude tež jemný. To je závislé vznikání. Toto závislé vznikání třeba jasně pochopit. Stav samády je nemožný stav, pokud nemáme jemný počítek těla, jemný počítek mysli, a jemný počítek objektu naší koncentrace. Jestliže se chceme naučit meditovat, musíme pracovat s tímto pochopením a používat ho i v denním životě. Jestliže naše emoce, myšlení je hrubé, bude i náš počítek těla, i dýchání hlube. Tady máme jasné úkazy na meditaci v každodenním životě. S tímto pochopením jsme stále měli pracovat. Jelikož dech je stále s námi, jestliže jsme zvyklí na jemný počítek těla, jemný počítek vědomí s dechem. Kdykoliv se nacházíme v hrubých stavech vědomí a těch se v denním životě těžko výjdeme, ve styku s lidmi, s práci, v rodině a tak dále. Jestliže mysl nám začne dělat neplechy, a to určitě bude, Pomeneme si na a náš počítek se uklidní. Proto meditujeme na dech a jestliže chceme z toho vytěžit, mít prospěch, měli bychom tuto uvědomělost aplikovat v denním životě. Brát dech jako prostředek k tomu, aby jsme se naučili žít v jemnějších dimenzích. Proti z nás, kteří nejsou zvyklí na meditaci, aby vstoupili do procesu zjemňování dechu, zjemňování vědomí a zjemňování těla, musí se naučit, a učení je zde přinucení, bez přinucení to nebude, nepude. musí se naučit zůstat u dechu. A to se běžně dělá tím, že se dech počítá, když něco tím, že počítáme dech a jsme plně, plně se účastníme této akce, mysl nemá příležitost se zabývat jiným objektem. Jsou Takový praktikanti, kteří nemají rádi počítání, v tom případě můžou si sami pro sebe říkat nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju. Nebo můžete používat i mantru, jako nádech, bu, výdech do, bu, do, bu, do. Na každý pád, ať se děje, co se děje, zůstáváme u počítku dechu. Jestliže počítáme, počítáme ačkoliv různí učitelé učí různé metody. Nejlehčí metoda je nádech 1, výdech 1, nádech 2, výdech 2, nádech 3, výdech 3 a tak dále. Nejdéle do 10 když počítáme víc než 10, začneme se věnovat číslu a ztratíme dech. Jestliže počítáme do méně než do pěti, tak jsme stísněni a vědomí se neuvolní. Právě proto nejlépe je počítat do deseti nebo do osmi. Někteří učitelé radí do osmi vzpomínat na osmičlenou střední cestu, kterou Buda učil, nebo do sedmi vzpomínat na sedm faktorů probuzení. To přenechám vám. Ale na každý pád ne méně než pět a ne více než deset. Jestliže vědomí se začne zabývat něčím jiným a počítáme třeba nádech 7, výdech 9, <laughs> nebo Nádech jedna, výdech čtyři. Co uděláme? Vrátíme se do jedna. Vždy se budeme trestat tím, že se vrátíme do jedna. Jestli začneme myslet mnoho a ztratíme koncentraci, zase se můžeme vrátit do jedna. Vždycky se potrestat tím, že začínáme jedna. Tak tedy, abych nemluvil příliš mnoho, znovu se zmíním o větších detailech, když tak odpoledne a zítra. Pro začátek, pro zkušenost, tedy uvolníme tělo při přímém držení těla. Odpoledne můžu učit trochu meditaci meta, která je obzvláště efektivní. Mnozí z nás meditují na tára a na soucit. Soucit je založen na lásce. Meta je čistá láska. Odpoledne se můžeme naučit, jak touto čistou láskou uvolnit tělo. Teď na to nemáme čas. Teď se soustředíme na dech pro ti z nás, kteří nemají koncentraci nejlépe na dech u dírek. Možná, než se rozejdeme, vysvětlím tež meditaci na dech dle tradice yogačára, která právě sleduje ten jemnější dech. Koncentrujeme se na dech a cítíme, jak víme, že dýcháme. Tím, že Cítíme dotyk dechu, cítíme počítek dechu a, cíti, a rozlišujeme dech. Proto víme, že dýcháme. My cít, musíme se naučit cítit dotyk dechu, cítit dech a rozlišovat dech na jednom místě. To je u nosní Tam, kde se objeví, dotyk dechu, tam zůstáváme a buď počítáme dech, nebo sledujeme na tom dotyku dechu začátek, polovinu a konec každého nádechu a výdechu. A takto pracujeme za tím účelem, aby náš objekt, ať máme jakýkoliv počitek, jakékoliv myšlenky, náš neopouštěl a my postupem času se prohlubovali do tohoto objektu. Tak, aby vědomně nakonec počítek dechu, počítek vědomí a počítek těla se sloučili v jedno do doteku těla. Pak, jestli se to stane, můžeme připravit vědomí a tělo na stav samády. Ale nějaký, nějakou chvíli to potrvá. Tak dáme půl hodinky praxe, jak říkal Sri Aurobindo, který ho některý z nás studují, lepší 50 gramů praxe než 50 kg teorií. Já jsem vám dal ty nejzákladnější teorie Jestli zbyde čas, přidáme k tomu ještě různé jiné, jemnější teorie, ale to nejdůležitější, co potřebujeme, aby jsme koncentrovali na dech sem rek, tak teď zbývá jen dělat.